«На червоній пшениці, на чорну дорогу!» А смерть наближалась. Механічні коні наздоганяли живих, цілились на них тупорилими мордочками кулеметів. Але автоматники ще чомусь не стріляли. «Капець нам!» Обернувшись, промив рев і обличчя його стало мокрим. Замовч боягуза розсердився Кириленко, зупинив свого норовистого жереба, Зміяв відстань до мотоциклістів. «На конях не втечимо! А вже ж не втечимо!» Степочка першим зіскочив на землю, випустив повід з руки. Воронець, почувши волю, крутнувся і сам, не знаючи куди, помчав по загуслих хвилях речки. «Отож, у поля, – наказав лейтенант, тут якось відчепимось одних». З вони вскочили в п'янку пашень пшениці, і тепер їх стало наздоганяти проклятих хальт, а потім автоматні черги. Затремтіли підкошені стебла, але не падали на землю. Їх, неначе поранених, підтримували вусаті колоски. Чи то сперелякучи заплутавшись, Степочка впав, хекаючи, вилаявся і знову через кілька кроків упав. Не барись, переганяючи його, крикнув Данило. Витолочуючи задом пшеницю, Стьопочка злісно скривився і якось непевний відказав. Зараз, тільки чоботи скину, мовляють, зарази. Данило підбіг до неглибокого човноподібного виярку, посеред якого стояла прибита громом дика груша. Оглянувся, не повірив собі. Посеред моя червоної пшениці, клешняво підвівши руки, Самотньо накульгував до німців Стьопочка. Недалеко від нього при дорозі купкою зупинилися мотоциклісти. Зрада. Зрадник! От і проходить душа перевірку. Данило в люті зірвав гвинтівку, приклав до плеча, прицілився, вистрілив. У Стьопочки, наче в ляльки, смикнулась голова, смикнулась рука, він хвато пеком приліпив її до шиї. Озирнувся і перескоком перетнувся до німців, де й кульгавість поділася. Бондаренко не відставати. Я іще раз. Дідько з ним а німці. У пшеницях зашерехтіли кулі, по пшеницях пройшовся дрож. На вузьку гінну дорогу виїхали мотоциклісти і тепер треба було брати ліворуч, ближче до шляху, який, напевне, теж підминало чуже військо. Важко дихаючи, вони побігли пшеницями, надіючись, що автоматники не в'їдуть сюди. Через якусь часину мотоциклісти перестали переслідувати, і підривники втомлені, спітніли, знеможено, як у Мареву впали в гаряче золото пшениць, яким, здавалось, не було кінця краю. «Чи дрімота стає шепотом колосся? Чи шепіт колосся стає дрімотою? І все-усе, навіть смерть віддаляється від тебе, бо є біля тебе земля, а над тобою колискова колосу. Колискова». «Отак воно, братці, нарешті обізвався лейтенант». Виходить, вискочили. Може, й вискочили. А вода в когось є? Нема ні краплинки. І тепер вони відчули, що вмирають від справи. Данило підвівся, оглянувся довкола. Усюди мріли спекотні плеси пшениць та сили спадання перестояного жита. Чи ж є десь у світі вода? А ноги від утоми гудуть, наче звони в непогоду, а середина сихається, вилаючи води хоч застойної, хоч за аби мокрої. Тільки де її дістати? Він б'є рукою по гарячій бакласті та вибиває з неї шепіт металу. На золоті неводи ланів Вечір опускає синій стон. Тихо-тихо стікає на землю зерно. Перестояні сльози степів. Тихо-тихо бредуть на схід солдати,